ושומע לעצה, חכם. אוויל, ביום יוודא כעסוק, וחוסה קלון ערום. יפיח אמונה, יגיד צדק, ועד שקרים, מרמה. יש בו תה, כמדקרות חרב, ולשון חכמים, מרפה. שפת אמת, תיכון לעד, ועד ארגיע, לשון שקר. מרמה, בלב חורשי רע,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 ישמחנה, יתר מרעהו צדיק, ודרך רשעים תתאם, לא יחרוך רמיית צידו, והון אדם יקר חרוץ. באורח צדקה חיים, ודרך נתיבה על מוות.